Raport extrem de dur al Comisiei Europene asupra situației din justiția românească, publicat în cadrul așa zisului mecanism de cooperare și verificare a sistemului judiciar, documentul spune că Bucureștiul a făcut pași înapoi în ceea ce privește independența justiției și lupta anticorupție. Comisia adaugă că situația din primele luni ale acestui an a fost o sursă de mare îngrijorare. Autoritățile române trebuie să ia urgent măsuri legislative concrete care să asigure independența justiției. Iată mesajul transmis de șeful interimar al reprezentanții. Comisiei Europene în România, Cristian Buciu. Este necesar ca instituțiile cheie din România să demonstreze un angajament colectiv și ferm în ceea ce privește independența, justiției și păstrarea echilibrului în sistemul judiciar. Suntem într-o cursă lungă, am fi dorit să nu asistăm la o întoarcere din drum, însă rămânem încrezători că autoritățile române vor da un nou impuls în ceea ce privește atingerea obiectivelor MCV. Cristian Bociu a amintit că România poate folosi banii europeni pentru reformarea justiției. Comisia Europeană pune la dispoziția României 125 de milioane de euro pentru proiecte destinate reformei sistemului judiciar din România. Dar ce recomandări face Comisia Europeană Autorităților din București? Sonia Teodoriu relatează. În prezentul raport, Comisia Europeană este cât se poate de concretă. Recomandările trebuie puse în aplicare dacă România dorește să reintre pe traiectoria încheierii MCV. În privința legilor justiției, experții europene remarcă faptul că, pe lângă pachetul legislativ din 2018, care a creat mari probleme, începutul anului acesta a fost marcat de o serie de ordonanțe de urgență în domeniul justiției, ceea ce e contrară recomandărilor raportului de anul trecut. Procesul de numire a procurorilor generali stârnește și în acest raport îngrijorare. Documentul amintește de situația lui Augustin Lazar, refuzat de fostul ministru Tudorel Toader pentru un nou mandat la parchetul general. Raportul MCV critică imixtiunea politicului în justiție și recomandă Bucureștiului să găsească o altă modalitate de a numi procurorii de rang înalt. Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui mai mult implicat în proces, notează experții europeni. CSM este de asemenea intens criticat, pe lângă faptul că nu a numit un șef plin la inspecția judiciară, instituție care joacă un rol cheie în asigurarea încrederii publice în independența justiției, spun experții europeni, CSM este mai mult blocat de scandalurile permanente dintre membrii. O altă instituție cu mari probleme, secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Raportul consemnează că secția specială este mai mult un instrument politic decât judiciar, drept urmare arte trebuie desființată de îndată. Raportul MCV critică nu în ultimul rând și unele decizii ale Curții Constituționale. Comisia a salutat faptul că în iunie Guvernul Român și-a exprimat dorința de a-și reconsidera abordarea în domeniul judiciar, însă amintește că e nevoie de mai multe acțiuni concrete pentru ca MCV să fie înlăturat. Documentul ajunge acum pe masa Parlamentului European și a Consiliului, urmând ca acest subiect să fie redeschis după ce noua Comisie Europeană intră în funcție. Prima reacție instituțională a venit din partea DNA, Direcția Anticorupție susține că nu poate lucra decât în baza unor legi care garantează independența instituțiilor judiciare și eficiența combaterii corupției la nivel înalt. DNA remarcă ceea ce numește presiunea continuă la adresa unor instituții cheie și faptul că numeroase instituții judiciare, inclusiv direcția, sunt conduse de interimari. Președintele PNL Ludovic Orban a spus că România are nevoie de un plan clar, astfel încât problemele să fie rezolvate, indiferent rând de cine deține puterea politică. Trebuie să ținem cont de punctele de vedere exprimate în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, în raportul care este adoptat și trebuie să punem în practică un plan de acțiune pentru a îndepărta toate aceste critici și puncte de vedere formulate privitor la justiția din România. Ne dorim o justiție independentă, egală pentru toți, care să respecte drepturile și libertățile fundamentale, care să nu fie supusă niciunei forme de presiune din partea conducerii politice. Iar fostul premier Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a declarat la Europa FM că autoritățile trebuie să ia câteva măsuri simple. Să restaureze legile uh, justiției și mai ales acele uh, modificări care au afectat independența uh, justiției și buna ei uh, uh, funcționare și să elimine toate mecanismele prin care justiția este influențată sau controlată politic. De exemplu, în ce fel poate un guvern să dea încredere magistraților să-și facă treaba? Păi, de exemplu, eliminând această secție specială care îi urmărește doar pe ei. Un magistrat trebuie să răspundă în fața legii ca orice uh, cetățean. Avem instrumente pentru asta. Nu e nevoie de o secție specială care să urmărească doar magistrații, pentru că asta e un mijloc de presiune. Dar în ce fel e influențată viața fiecărui cetățean de un raport negativ al Comisiei Europene la adresa justiției? Iată opinia lui Liviu Avram, redactorul șef adjunct al Cotidianului Adevărul. În momentul în care nu ai o justiție conformă cu standardele europene, nu poți să spui că mai e o țară democratică. În efect, este uh, foarte grav și ne afectează pe toți. Reversibilitatea procesului este cu atât mai gravă cu cât anul acesta, după foarte mulți ani, pentru prima dată sunt criticate și instituții ale justiției, cum ar fi CSM-ul. Ori aici chiar ar trebui să avem o îngrijorare, pentru că până acum, de bine de rău, aveam măcar mulțumirea că instituțiile din sistemul judiciar țineau cumva cu parcursul european al României. Acum nu mai avem această garanție, Chiar în ziua publicării raportului MCV însă, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a respins cu 12 voturi la 10 proiectul prin care USR propune desfințarea secției speciale de anchetare a magistraților. Liberalul Ioan Cupșa s-a opus pe sediștilor Nicușor Halici și Florin Ordache, Acesta, din urmă a răbufnit la criticile lui Stelian Ion de la USR. Nu aveți niciun fel de argumente. Sigur, argumentul pe care noi l-am întrezărit de la bun început a fost acela de a vă înstăpâni justiția. Adică e bine să rămână la DNA, așa vreți dumneavoastră. Nu vă mai e utilă. Dacă nu mai steți la putere la ce să vă mai folosească această secție, domnule Iordar. Se pare că nu trebuia secție, se pare că trebuia direcție, având în vedere că trei sferturi din magistrații din România aveau sau dosare încă. Ați vorbit despre 60.000 de dosare. Nu știu care a fost intenția dumneavoastră, întru totul. Dar e vorba despre o intimidare la care un reprezentant al Parlamentului se dedă astfel în comisia juridică, în plină dezbatere a unei Bun, am astfel. înțeles ideea. Această secție este o pacoste, ea trebuie să fie desfințată cât de curând, pentru că nu exista o presiune înainte, ci acum există o presiune pe judecători, pe magistrați dacă vă faceți în continuare că nu vedeți că nu auziți, e treaba dumneavoastră dar ce ar fi fost dacă domnule Iordache intra în vigoare acea propunere pe care ați făcut-o Bun, nu, nu face fi... obiectul, vă rog eu, haideți să Înțelegi mai greu, îți explic fost? după aia Bun, Bun. supun la, la, la, la vot ce? Cu 12 voturi pentru 10 împotrivă, raport de respingere adoptat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 Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut astăzi cea de-a doua rundă de negocieri cu partidele parlamentare în vederea coagulării unei majorități necesare în vestirii guvernului. La final, liderul PNL a spus că cele mai multe dintre condițiile puse de partide au fost agreate. Transmite corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Primii care au venit la discuțiile cu liberale au fost cei de la ALDE, în frunte cu liderul formațiunii Calim Popescu-Tăricianu. Aceștia au pus pe masă un acord cu 12 condiții, printre care formarea unui guvern monocolor și păstrarea nu a spus că va propune partidului ca toți senatorii și deputații alde să voteze guvernul. Sigur că intrarea unor alte partide ar bulversa, aș spune, o anumită logică simplă, s-ar transforma dintr-un guvern monocolor, într-un guvern de coaliție. De la PMP a venit doar liderul partidului Eugen Tomac, care a stat aproximativ un minut, timp în care le-a spus liberalilor că este nemulțumit de faptul că formațiunea sa nu va fi cooptată la guvernare, așa cum a promis Ludovic Orban înainte de moțiunea de cenzură. Am obligația să le explic colegilor ceea ce mi s-a comunicat și împreună să luăm o decizie. La rândul lor, cei de la UDMR și-au reiterat condițiile deja anunțate, fără ordonanțe de urgență în domeniul justiției sau în cel electoral și acordarea a 6% din PIB pentru educație. La finalul discuțiilor cu liberalii, Kelemen Hunor a declarat că sunt șanse serioase să treacă acest guvern. Ultimii la negocieri au fost cei de la USR, care au venit la rândul lor cu un acord în 16 puncte pe care l au pus pe masa liberalilor. Printre condiții, implementarea Încredarea recomandărilor MCV, abrogarea recursului compensatoriu, desfințarea secției speciale și alegerea primarilor în două tururi. Am ajuns la un acord, a avut loc o strângere de mână, bineînțeles, urmând să vedem și lista miniștilor. Ultima rândă de negocieri va avea loc miercuri cu pro-România, iar apoi Ludovic Orban va supune joi aprobării conducerii PNL, tot ceea ce s-a discutat cu celelalte partide. Am făcut pași serioși înainte și sunt la fel de încrezător ca și din momentul desemnării, că șansele noastre de a reuși investirea guvernului sunt foarte mari. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Fostul director al Companiei Naționale de Căi Ferate, Constantin Axinia, a fost audiat azi la DNA ca martor după ce a fost schimbat din funcție. Constantin Axinia crede că a fost destituit pentru că a refuzat să semneze un contract la cererea Ministrului Transporturilor Răzvan Cuc. Are detalii Florentina Mihăiță. Contractul pe care fostul director al CFRSA, Constantin Axinia, a refuzat să-l semneze, se referă la modernizarea căi ferate pe ruta Brașov-Sighișoara. În iulie 2018 a fost declarată câștigătoarea licitației asocierea de firme Brasig, dar un alt consorțiu, Railworks, a obținut câștig de cauză în instanță, iar decizia a fost contestată anul acesta de celălalt grup de firme. În lipsa unei decizii definitive a instanței, Constantin Axinia susține că a refuzat să semneze încheierea contractului așa cum i-a cerut Ministrul Transporturilor. Fostul director al CFRSA este convins că tocmai refuzul său l-a costat funcția. Atât a fost întrebat de modul cum a fost revocat din funcție. Funcție, rapiditatea revocării mele din funcție și care au fost motivele. Domnul ministru mi-a zis să semnăm contractul și am zis că nu sunt îndeplinite condițiile. Cum explicați interesul ministrului Cuc pentru a face curățenii la nivel de management, la Tarom, la CFR? Da. Și eu sunt uimit. Constantin Axinia a explicat pentru Mediafax că departamentul juridic al companiei i-a recomandat să nu semneze acel contract cu toate că legea îi permitea să facă acest lucru. Dar dacă instanța superioară anula prima decizie dată de tribunal, conducerea CFR era pasibilă de amendă cu prin între 1 și 3% din valoarea contractului. Constantin Axinia a fost înlocuit la conducerea CFR de Marius Kipper. Acesta a spus pentru agenția Ager Press că CFR trebuie să semneze urgent acel contract pentru că, în caz contrar, riscă să piardă o finanțare europeană de 800 de milioane de euro. Pariu, comiză foarte ridicată în Parlamentul Marii Britanii, guvernul a făcut publică legea privind ieșirea din Uniunea Europeană în baza acordului renegociat de premierul Boris Johnson cu Bruxellesul. Cabinetul conservator vrea acum ca deputații să dezbată documentul în numai trei zile. În caz contrar, Johnson se gândește să retragă legea și să convoace alegerea anticipate până la sfârșitul anului. If this house backs this legislation, if we ratify this new deal, dacă deputații susțin această lege și dacă o adoptă, vom putea realiza Brexitul și ne vedem de treburi. Vom putea astfel să oprim săptămâna viitoare pregătirile pentru scenariul unui Brexit fără acord și să ne concentrăm asupra relației viitoare cu vecinii europeni. Votul asupra calendarului dezbaterilor e așteptat peste aproximativ trei ore. Potrivit surselor invocate de BBC, guvernul nu vrea citez să-i rosească lunile care vin în Parlament. Boris Johnson se află în conflict deschis cu deputații. El a pierdut până acum toate voturile asupra proiectelor supuse dezbaterii în Camera Comunelor. Acordul de retragere caută să evite instituirea de controle vamale între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. De asemenea, el prevede că drepturile europenilor aflați la muncă în Marea Britanie nu vor suferi modificări. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, Ren ar putea folosi un portar de la juniori la meciul cu CFR Cluj din Europa League. Golchipărul de doar 16 ani, Pepe Boné are mari șanse să fie titular la partida de joi seară, fiindcă ceilalți doi portari din lot, Eduard Mendy și Roman Salin, s-au accidentat. Mendy, care era titularul obișnuit, a suferit o întorsă la genunchi, în urmă cu trei săptămâni contra lui Lazio, tot în competiția continentală. Salin, care îl înlocuise, are și el o afecțiune la gambă după înfrângerea cu 2 la 3 din weekend în fața lui ASE Monaco, iar absența lui se anunță de durată. Ca o soluție disperată, Eduard Mendy a fost chemat la antrenamente astăzi, deși nu este complet refăcut, iar dacă acesta nu va primi avizul medicilor, tânărul Pepe Bonet va debuta poimine în Europa League. Meciul ren lui se va juca joi seara de la ora 22. Echipa franceză este în criză cu 9 partide la rând fără victorie, iar în Ligan se află pe locul al 12-lea după 10 etape. Florina Andone este anunțat titular la Galatasaray în această seară la meciul cu Real Madrid din grupele Ligii Campionilor. Presa spaniolă susține că atacantul român va fi în primul 11 al turcilor, fiindcă Radamel Falcao este indisponibil din cauza unei accidentări. Colombianul are probleme la tendonul călcăiului și nu a putut fi recuperat în timp util, notează publicația AS. Andone a rămas astfel singura opțiune a antrenorului Fatih Terim pentru ofensivă. El a arătat o formă bună în weekend, reușind o dublă contra lui Sivas la primul meci jucat pentru formația din Istanbul ca titular. Întâlnirea Galatasaray-Real Madrid din a treia etapă a grupelor Champions League va începe la ora 22. În celălalt meci al grupei, Paris Saint-Germain va merge la FC Bruges. Tot în această seară Tottenham o primește pe steaua roșie Belgrad, Olympiacos joacă la Pireu cu Bayern München, Atalanta se confruntă în Anglia cu Manchester City și Juventus se iară în fața la Torino, Peru și de la locomotiv Moscova. De la ora 19.55 se vor disputa două meciuri. Șa Donetsk, Dinamo, Zagreb și Atletico Madrid Bayer Leverkusen. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei, astăzi, cu Tudor Moșat. Bine v-am găsit. Plecăm cu discuția noastră de astăzi de la scandalul în care e implicată compania Tarom, acuzat ministrul transporturilor de fosta a companiei că ar fi ordonat reținerea unor avioane la sol ca să întârzie niște parlamentari să ne ajungă la votul la moțiunea de cenzură. Plecăm de la scandalul ăsta, spuneam, pentru a discuta despre cum se folosesc politicienii de companiile de stat, de marile companii de stat, pentru sinecuri, pentru furturi, pentru șantaj în cazul celor din domeniul transport și infrastructurii, consecințele sunt unele directe și imediate pentru noi toți. Le putem vedea, le putem experimenta pe pielea noastră toate lucrurile astea care nu merg. Discutăm în câteva clipe cu Cristian Grosu, redactor șef la curs de guvernare, jurnalist specializat în politici publice, despre felul în care au ajuns aceste companii, de fapt, să nu ne mai servească pe noi, ci pe ei. Vorbim despre asta imediat. La EMAG ești liber să te bucuri de electrocasnicele dorite. alegele le pe cele preferate, iar noi ți le aducem până unde le vrei instalate. În plus, ai deschiderea coletului la livrare. Comandă mașină de spălat rufe Slim Arctic 7 kg, clasă A+++, cu tehnologie Steam Clean și 5 ani garanție la 899 lei. EMAG. Libertate în fiecare zi!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 Hoftă de oferte. La Selgros în perioada 24-27 octombrie, poți cumpăra Agricola Salamuscat 200 de grame la doar 7,99 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Tu ce faci pentru mașina ta?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 Ai aflat? Orlando's se a pregătit la sfățuri savuroase cu premii bănose. Cumpără oricare trei produse Orlando's. Fructe, nuci, semințe sau condimente. Nu poți rata premiile Orlando's. 100, 200 sau 1000 de lei în fiecare săptămână. Înscrie bonul fiscal pe Orlando's.ro și câștigă premiile săptămânale în bani. Problemele de digestie îți taie pofta de mâncare? Cu Digex ești din nou în joc! Digex Forte Super Digestiv este rapid și eficient în problemele asociate digestiei dificile. Ca tu să te bucuri de viață și să te simți bine după fiecare masă. Digex Forte Super Digestiv ajută efectiv. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. La început v ați dorit un cui bușor de nebuni și totul era așa.